Сьогодні Тарас Антипович читатиме декілька уривків із Миколи Хвильового. Микола хвильовий український письменник і поет доби розстріляного відродження. Справді знакова постать. Він закінчив своє життя дуже драматичним самогубством і таким чином став одним із маркерів початку доби власне розстріляного відродження і знищення цілого пласту української інтелігенції. Я подумав, коли доктор злий геній, зла моя воля, тоді дегенерат є палач із гіллятину. Але я подумав: ах, яка несинітниця. хіба він палач? Це ж йому, цьому вартовому чорного трибуналу комуни. В моменти великого напруження я складав гімни. Тарас Антипович – сучасний український письменник і журналіст. Цього року він написав просто видатний роман, який називається «Хронос». Цей роман прозвучав у коротких списках багатьох літературних премій. І сьогодні Тарас Антипович познайомить нас із Миколою Хвильовим, письменником, якого він дуже любить. Розкажи, будь ласка, от ми з тобою за кадром почали про це спілкуватися. У моїй особистій шкільній біографії Микола Хвильовий став першим українським класичним письменником, якого ми читали у шкільній програмі із української літератури, який мені, в принципі, хоч якось сподобався. Тобто потім у дорослішому житті я розпробувала і там його попередніх, там Шевченко, Лесю, Українку і так далі. Але коли я була підлітком 15 чи 16 років, саме хвильовий став от першим, кого я полюбила із українських письменників. І я так розумію, що в той була ця історія. Ти можеш про це розповісти? У мене було, здається, аналогічно. Я вже точно не пам'ятаю, в якому це класі було, чи 10 чи 11 Але коли ми проходили Хвильового, і я прочитав «Я романтика», в мене було певне потрясіння. Справді, я був навіть здивований, що в українській літературі була така інтонація, такий, такий голос. От. Ще мені дуже сподобався Стефаник, але зі Стефаником мені було складно. Я виріс у Полтаві, я не розумів лексики, мені було важко її сприймати. От. І, тобто це було, може, таких два, два класики, через яких я почав цінувати українську прозу класичну. Мабуть, з них все почалося. В той же час я читав мабуть, уже Андруховича і Уляненка в журналі «Сучасність», от, але «Хвильовий» для мене – це такий от, це прорив. Чому це був для тебе прорив? На що тоді спокусило у Миколі «Хвильовому»? Тебе школяра, і що тебе спокушає у «Хвильовому» зараз? Якийсь, по-перше, надрив, дуже рвучкий стиль, який мені імпонував, дуже е нервова. Е подача думок. Мені дуже подобалася така от межова ситуація, яка в новелі «Я романтика» розкривається. Ну і разом з тим, внутрішній символізм, який, як я вже зараз розумію, виводить цей твір на універсальний рівень, на часовий навіть. От я говорю передусім про новелу «Я романтика», але разом з тим я читав і санаторійну зону Ця повість теж дуже мені сподобалось. Перечитував двічі відразу ж. Один раз прочитав, потім другий раз. А чому От. ти не зрозумів з першого разу? Не те, що не зрозуміло, мені хотілося пожити, мабуть, у цьому тексті. Знаєш, зараз вже не відтвориш тих відчуттів. Ну, дитячих. тоді розкажи про свої нинішні відчуття. Якщо дитячі не відтвориш, то що відбувається зараз? Що тебе спонукає сьогодні взяти книжку Миколи Хвильового і почитати? Хвильовий – дуже символічна постать і біографічно, і творчо. Він був для свого часу ну, певним камертоном, мав авторитет в літературних колах, навіть умудрявся якось скеровувати літературний процес. Дуже багато писав про ідеологію літератури. Хвильовий був таким для багатьох, може, гуру, не знаю. І взагалі мене приваблюють постаті, в яких є якась роздвоєність, якийсь надрив, коли людина із колосальним резервом внутрішньої свободи потрапляє під прес зовнішніх обставин. Взагалі, роздвоєність українських письменників – це певна така традиція. Взагалі, роздвоєність української інтелігенції, яка часто нагадує певне тяжіння до конформізму навіть. Є багато з цим проблем. Я коли згад... думаю про Хвильового, то мені згадується Гоголь, який писав, що я вже не розумію, Малоросія чи Русський. Мені згадується Шевченко із його російськомовним днівником – Котрий, пишучи цей днів, дивувався із власної україномовної поезії. Він писав у цьому днівнику странне та неогамонне призвання. Його дивувало, чого воно не відпускає його. Тобто те, Шевченко теж роздвоєний. І з цієї роздвоєності дуже часто у письменника в творах народжується велика енергія. Це як розщеплення атома. Роздвоєний, хвильовий, роздвоєний течина. Геніальний лірик, який написав «Трактор в полі дир, дир дир Поговори, будь ласка, трохи більше про його роздвоєність. Чому ми зараз говоримо, що Микола Хвильовий це роздвоєний письменник? Хвильовий поплатився за власну ілюзію. Він вірив у можливість національного комунізму, націонал-комунізму. А як виявилося, це смертельний оксиморон. Тобто, власне, от політика українізації, яку свого часу проводили Ленін і компанія, правда? Ленін і компанія декларували на початку, в принципі, федеративний устрій СРСР із можливістю народів на самовизначення навіть. Тобто навіть декларувалося, що із цього ярма можна вийти. На ділі ж була жорстка централізація, червоний терор, який проводили чекісти, тобто каральні, по суті, загони більшовиків. От хвильовий бачив це все на власні очі, але в той же час е, був... Переконаним комуністом Хвильовий намагався цей комунізм прийняти в якісь українські обгорці. Це була помилка, бо комунізм ішов як продовження певної імперської російської ідеї. Ця суперечність самого Хвильового, напевно, розривала довгий час. врешті решт вона призвела до такої трагічної розв'язки, коли він пустив собі кулю в серце. І в цьому сенсі ця роздвоєність Миколи Хвильового, вона навіть вчителям української літератури і учням, які знайомляться із Хвильовим в школі, ніяк не дає спокою, бо в кожному підручнику, мені здається, і йдеться про Хвильового, завжди є якийсь абзац ніби з виправдання його позиції про те, що там от він там був комуніст, але все одно він був там хороший письменник. І дуже цікаво, ну, навіть не потішно, але просто дуже цікаво виглядає оця от поєднання літературного хисту і політичної якихось позиції, і намагання виправдати чи пояснити одне інше. Це були його пошуки. Він сам був такою, мабуть, нервовою, розшарпаною, імпульсивною людиною. Він, мабуть, не завжди був послідовний і не завжди, може, і потребував якоїсь послідовності. Але те, що він сам і бачив на власні очі громадянську війну, і це все, от воно зіграло певну роль. Він змів написати дуже такі, з одного боку, ніби натуралістичні е, сцени із тогочасного життя, і разом з тим зумів е, вивести це на якийсь символічний рівень. Оце мені дуже подобається, тому що в його творах, найкращих його творах, є подвійне дно, є, можливо, кілька поверхів, якщо так можна сказати, От ця відсутність простоти, баналізації мені дуже імпонує в нього. Ну що, тоді спробуємо помандрувати цими підвалами і поверхами. І зараз Тарас Антепович прочитає вибрані фрагменти із Миколи Хвильового. Я прочитаю два фрагменти із улюбленої своєї новели Хвильового «Я романтика». День і ніч я пропадаю в ЧК. Помешкання наше – фантастичний палац. Це будинок розстріляного шляхтича. Хімерні порт'єри, древні візерунки, портрети княжої фамілії. Все це дивиться на мене з усіх кінців мого випадкового кабінету. Десь апарат військового телефону тягне свою печальну тривожну мелодію, що нагадує дальній вокзальний ріжок. На розкішній канапі сидить, підклавши під себе ноги, озброєний татарин і монотонно наспівує азіатське «А-ла-ла-ла». Я дивлюсь на портрети. Князь хмурить брови. Княгиня надменна.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 Тут засідає садизм. Я мовчу. На міській башті за перевалом тривожно дзвенить мідь, тобі є годинник, доноситься глуха канонада. Мої товариші сидять за широким столом, що з чорного дерева. Тиша. Тільки дальній вокзальний ріжок телефонного апарату знову тягне свою печальну тривожну мелодію. Зрідко за вікном проходять інсургент. Моїх товаришів легко впізнати. Доктор Тагабат, Андрюша, третій дегенерат, вірний вартовий на чатах. Чорний трибунал у повному складі. Я. Увага! На порядку денному діло крамаря X. З дальніх покоїв виходять лакеї і, також, як і перед князями, схиляються, чітко дивляться на новий синедріон і ставлять на стіл чай. Потім нечутно зникають по оксамету килимів у лабіринтах високих кімнат. Канделябр на дві свічі тускло горить. Світлу несила досягти навіть чверті кабінета. У височині ледве манячить жарандоль. В городі тьма, і тут тьма. Електричну станцію зірвано. Доктор Тагабат розвалився на широкій канапі вдалі від канделябра, і я бачу тільки білу лисину і надто високий лоб. За ними ще далі в тьму вірний вартовий із дегенеративною будівлею череп. Мені видно лише його трохи безумні очі, але я знаю. У дегенерата низенький лоб, чорна копа розкоювдженого волосся і приплюснутий ніс.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 Не ім'я і прізвище на суворому життєвому документі ставить, а зовсім незрозумілий, зовсім химерний, як хитейський іероглів хвостик. Я. Діло все. Доктори Тагабат, як ви гадаєте? Доктор динамічно. Разстрілять. Андрюша трохи перелякано дивиться на Тагабата і мнеться. Нарешті тримчачим і невпевненим голосом каже «Я з вами, доктори, не незгодний». «Ви зі мною не згодні, І грохот хриплого реготу покатився в темній княжі покої. «Я цього реготу чекав».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 Наші пішли в контратаку. За портьєрою в скляних дверях стоїть заграва, то за дальніми кучугурами горять села. Горять степи і виють на пожар собаки по закутках міських підворотень. В городі тиша і мовчазний передзвін сердець. Доктор Тагабат нажав кнопку. Тоді лакей приносить на підносі старі вина. Потім лакей йде і тануть його кроки, віддаляються по леопардових міхах. Я дивлюсь на канделябр, але мій погляд мимоволі скрадається туди, де сидить доктор Тагабат і вартовий.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 Це ж йому, цьому вартовому чорного трибуналу комуни, в моменти великого напруження я складав гімни. І тоді відходила, удалялась від мене моя мати, про образ загірної Марії, і застигала у тьмі, чекаючи. Свічі танули, сворі постаті князя і княгині пропадали в синім тумані цигаркового диму. До розстрілу присуджено шість. Досить. На цю ніч досить. Татарин знову тягне своє азіатське ала -ла, ла Я дивлюсь на портіру, на заграву в скляних дверях. Андрюша вже зник, та габати вартовий п'ють старі вина. Я перекидаю через плече Маузера і виходжу з княжого дому. Я йду по пустельних мовчазних вулицях обложеного міста. Город мертвий. Обивателі знають, що нас за три-чотири дні не буде, що даремні наші контратаки, скоро зареплять наші тачанки в далекий сіверський край. Город причаївся, тьма. Темним волохатим силуетом стоїть на сході княжий маєток. Тепер чорний трибунал комуни. Я повертаюся і дивлюся туди. І тоді раптом згадую, що шість на моїй совісті. Шість на моїй совісті? Ні, це неправда. Шість сотень, шість тисяч, шість мільйонів. Тьма на моїй совісті. Тьма? І я здавлюю голову. Але знову переді мною проноситься темна історія цивілізації. І бредуть народи. І віки, і сам час. Тоді я знеможений похиляюсь на паркан. Становлюся на коліна і жагуче благословляю той момент, коли я зустрівся з доктором Тагабатом і вартовим із дегенеративною будівлею черепа. Тоді повертаюся і молитовно дивлюся на східний волохатий силует. Я гублюсь у переулках і нарешті виходжу до самотнього домика, де живе моя мати. У дворі пахне м'ятою, за сараєм палах котять блискавиці і чути гуркіт задушеного грому. Тьма.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 Знову здригнув я. Ні, саме це неправда. Тут, в тихій кімнаті, моя мати не фантом, а частина мого власного злочинного я, якому я даю волю. Тут, в глухому закутку, на краю города, я ховаю від гіліотини один кінець своєї душі. І тоді в твариннім екстазі я заплющую очі і, як самець на провесні, захлинаюсь і шипочу. Кому потрібно знати деталі моїх переживань? Я справжній комунар, хто посміє сказати інакше – Невже я не маю права відпочити одну хвилину? Тускло горить лампада перед образом Марії. Перед лампадою, як різьблення, стоїть моя зажурна мати. Але я вже нічого не думаю. Мою голову гладить тихий голубий сон. Я прочитаю ще один невеликий уривок із цієї ж новели «Я». Увійшов дегенерат. Він радить мені одложити діла і розібрати позачергову справу. Тільки-но з города нову групу версальців. Здається, всі черниці, вони на ринку вели одверту агітацію проти комуни. Я входив у роль. Туман стояв перед очима, і я був у тім стані, який можна кваліфікувати як надзвичайний екстаз. Я гадаю, що в такому стані фанатики йшли на священну війну. Я підійшов до вікна і сказав, "Вийдіть". В кабінету валився цілий натовп черниць. Я цього не бачив, але я відчув. Я дивився на город, вечоріло. Я довго не повертався, я смакував. Всіх їх через дві години не буде. Вечеріло. І знову перед грозові блискавиці різали краєвид. На дальньому обрії за цегельною підводились димки, версальці насідали люто і яро. Це передають у телефон. На пустельних трактах зрідка виростають обози й поспішно відступають на північ. В степу стоять, як дальні богатирі, кавалерійські сторожові загони. Тривога. В городі крамниці забиті.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 Моя печальна мати з очима Марії. Я в тривозі метнувся в бік. Шо це, галюцинація? Я в тривозі метнувся в бік і скрикнув. Ти? І чую з натовпу Женщин зажурне. Сину. Мій мятежний сину, Я почуваю, що от тут упаду. Мені дурно. Я схопився рукою за крісло І похилився. Але в той же момент Регід грохотом покатився, Бухнувся об стелю і пропав. То доктор Тагабад. Мамо! Ах ти чортова кукла! Сісі захотів. Мамо! Я вмить опам'ятався і схопився рукою за Маузер. Чорт! І кинувся на доктора. Але той холодно подивився на мене і сказав. Ну-ну, тихше, зраднику комуни. Зумій розправитись із мамою, як умів розправлятися з іншим. І мовчки відійшов. Я остовпів. Блідий, майже мертвий. Стояв я перед мовчазним натовпом черниць. із з розгубленими очима, як зацькований вовк. Це я бачив у гігантське трюмо, що висіло напроти. Так, схопили нарешті другий кінець моєї душі. Вже не піду я на край города злочинно ховати себе. І тепер я маю одно тільки право – нікому ніколи нічого не говорити, як розкололось моє власне «я». Чим можна пояснити ось цю от назву «я романтика»? Чому саме романтика? Чому не «я» вагання чи там не «я» яке-небудь інше слово? Тут взагалі романтична інтонація, така дуже рвучка, дуже така імпульсивна. Взагалі новела я має присвято цвітовій яблуні, так? Тобто твору Коцюбинського. Хвильовий, як стверджують дослідники, багато чого може запозичив. Ну, Ні. взагалі, цей Не. текст я романтика хвильового доволі близько місцями звучить із інтермедця того ж таки Коцюбинського. Так, ну, взагалі, говорять про вплив Коцюбинського на хвильового, такий імпресіоністичний саме вплив. От е, мені вона відразу інтонацію дуже сподобалася, полонила мене просто атмосферою інтонацію. Символізмом, якимось зламом героя, такою детонацією душевною, дуже сильною. Новела написана в 2023 році. Здається, того ж року хвильовий її виконував на сцені Київського театру імені Шевченка і мав успіх. От, а найважливіше те, що вона стала пророслом для самого автора. Він пережив її на 10 років приблизно. От тут. Є справді певна універсальна символіка, яка прочитується через загірної Марії. Мати героя асоціюється із цією Марією. По суті, це біблійна алюзія, мені здається. Разом з тим є, там проскакує фраза, що це новий синедріон. Оцей чекійський трибунал – це новий синедріон. Синедріони – це були суди в древній іудеї. Синедріон Приріг Христа на розп'яття, так тут е, теж такі абсолютно йдуть ну, архетипні. Ну і ілюзії. плюс дуже цікаво ця, власне паралель. Тобто, що йдеться про Сандріон, то виходить, що кожен новий розстріляний цим Сандріоном, власне, теж як такий собі Христос, ніби постає. Чи, наприклад, мало наприклад, весь народ, який як Христос страждає від нової влади, чи як це можна назвати? Хвильовий заклав дуже потужну символіку сюди. Я навіть не знаю, свідомо чи не свідомо, чи це було якась просто от логіка логіка самого талановитого твору, самої його інтонації. От я пам'ятаю, як вчителька у нас у школі, вона не могла пояснити все-таки, чи хвильовий звеличує цього комунара, який готовий заради ідеї застрелити матір з маузера. Чи хвильовий засуджує? От ну, все-таки більше негативних там коннотацій проскакує. Воно в одному місці герой каже цей комунар Андрюша, просто не розуміє, навіщо вся ця безглузда звіряча жорстокість. Ну чи І... принаймні щось таке дуже екзистенційне в сенсі сумніву? Ну тобто, все одно тон того, хто говорить, того, хто промовляє, це навіть не так уповідачах ліричний герой, тому що Яраван така доволі лірична місцями звучить. Він справді доволі, ніби як свої рідні шальки терезів, які постійно вагаються. О, так, це саме сумнів, розрив, причому сумнів на межі смерті, справді. От, ну, взагалі, е, мені здається, що вбивство матері тут, е, це, по суті, абсолютне таке зазіхання на архетип, от, а вбивство матері – це вбивство своєї сутності, вбивство того, з чого ти народжений. Ну, власне, це роздвоєний я. Його я розкололось. От, і е, ця новела стала пророцтвом для самого автора, котрий... Теж уже не зміг подолати цей розкол і вирішив його у такий спосіб. Ну, звісно, були і зовнішні обставини. Мені, до речі, в цій історії дуже дивно дивись. Я романтика, це 23-й рік. Хвильовий пережив Яромантику на 10 років. Вже в Яромантиці звучать справді дуже критичні речі стосовно нового ладу. При цьому, наскільки я розумію, ці 10 років наступні, 10 років свого життя, Хвильовий цілком собі чудово почувався в ролі нового радянського письменника. Як це взагалі можна стулити докупи? Ну, я думаю, що він не зовсім чудово почувався і, мабуть, все-таки відчував якусь абсолютно несумісність свого внутрішнього, цього резерву свободи, який дається творчій людині. І того зовнішнього. Він шукав якісь способи гармонізувати це діло, створити якийсь симбіоз все-таки ідеологічним, політичним і творчим. Але врешті-решт він побачив, що це неможливо. Зрештою, коли він застрелився? В 1933-му. Це вже був Голодомор. Хвилєвий вже бачив це все, цих мертвих селян, канібалізм і так далі. Він побачив, що загірна комуна, яка ніби була ідеєю свободи рівності і безплатного сиру, От, перетворила все в терор. І на мишоловку таку свою рідну, якщо говорити про безкоштовний сир. Щоб закінчити цю розмову, тоді давай трохи поміняємо тему. Давай собі уявимо якогось абстрактного читача, який збирається вперше взяти до рук текст хвильового чи тексти хвильового і їх почитати. Що ти міг би порадити? Можливо, там якісь конкретні тексти, конкретні жанри чи просто дати певну настанову на читання? Я би порадив «Я романтика». Це... Один із вершинних його творів. Ну і другий важливий для мене – це санаторійна зона. Повість, в якій теж поєднується ніби реалії того часу, персонажі того часу. Але вони одночасно підняті на якийсь більш символічний рівень, завдяки фантасмагорії. Певні. Це теж така модель суспільства, яке от загниває. В ньому є... Люмпини в ньому є інтелігенція, яка метається, в ньому є чекістка Майя, яка вже зрослася зі своєю професією так, що вона без, без доносу не може жити, вона вже переживає це вистежування когось і, і донос як дещо еротичне ніби. Там є такі якісь натяки, це теж дуже складний твір, санаторійна зона, дуже атмосферний. Там є цей фірмовий спосіб творчого мислення хвильового, де перехід від абсолютно поетичного образу до якогось брутальної реалії. Такої, тобто, зіткнення героїв. Там, це є і в «Я романтика», і в, і в «Санаторійній зоні». Це для мене такі два Еверести його творчості. Я не все у «Хвильового» люблю, наприклад, його вірші мені не дуже подобаються. Але «Я романтика» і «Санаторійна зона» – це справді два вибухи. Ну що тоді? Читачам залишається тільки піти здійснювати ці вибухи, читати «Хвильового», а ми собі підемо дочитувати так само.